І тоді він сказав, що розуміє її почуття, її кохання до гарного молодого чоловіка і страх перед старим іноземцем, якому її віддають. «Чи відомо вам, Міледі, що Людовік старий, страждає на подагру, що в нього хворе серце і слабкі легені?» Така відвертість шокувала дівчину. Мері обережно сказала, що їй тільки розказували, що про достоїнства нареченого, говорячи, яка валуа прекрасна людина і правитель. «Що ж, тоді я вас втішу. Ваш наречений не тільки слабкий і хворий, але в нього немає жодних шансів прожити довго, і це наш з вами козир». «Наш з вами», – сказав лорд. Мері навіть не помітила, коли вони стали союзниками. А він пояснив. «Вам варто сказати брату, що ви вийдете за Людовіка, але за умови, що після смерті Луї ви самі зможете вибирати собі чоловіка у другому шлюбі. Нехай Генріх пообіцяє, нехай заприсягнеться, що прийме ваші умови, і тоді ви станете покірною». Мері розгублено закліпала. Вона ще не дружина Людовіка Він ще сподівається зробити з нею дюжину маленьких валуа А вони вже його поховали Жахливо, але почасти забавно Зненацька їй дарована була надія і полегшення Та чи погодиться брат на таку умову? Звичайно, для нього зараз найголовніше – союз із Францією Наслідки ж? Наслідки ми обговоримо потім Це був її шанс «Але як усе просто?» «Я змушую його дати мені цю клятву», – упевнено сказала Мері. «Чудово, а я підтримаю вас». Вона навіть посміхнулася і вдячно потисла канцлеру руку. «Я й не знала, у кому знайду підтримку». Та раптом злякалася. «Але Чарльз, він же все одно не рівня мені». І тоді в виклав свій останній козир. Він пояснив, наскільки важливо зараз виявити покірність, щоб із Брендона зняли всі обвинувачення, щоб він знову з'явився при дворі, а згодом Мері була приємно вражена. «Сафолк! Герцог Сафолк! О, краще й бути не може! І тоді ми з Чарльзом вийдемо туди, і...» Вона затнулася. «Але чи варто мені в такому разі поспішати із згодою на шлюб, якщо Брендон може стати герцогом?» «Спочатку його треба врятувати від плахи», – холодно нагадав канцлер. Мері утямилася, зміркувавши, якою дорепою здається цьому досвідченому чоловікові. Отже, їй треба скоритися і поставити умови згода на перший шлюб за обіцянку свободи вибору в другому. Вона раптом посміхнулася. «Знаєте, ваше преосвященство, «А у вас є щось спільне з Чарльзом Брендоном?» Вона не пояснила, а просто зробила жест рукою, немов зображуючи щось звивести. і посміхнувся. «Не знаю, як і оцінити цей жест, що це у ваших очах достоинство чи недолік. Але ви праві, нам обом це властиво. Отже, нам варто підтримувати один одного». Він допоміг їй підвестися. «То що, ми йдемо до короля?» Вона кивнула, хоча їй знову стало страшно. Він помітив це. «Вище голову мерить Удор, принцеса Англії, майбутня королева Франції?» І додав, «Знаєте, у Франції є гарна приказка. Відійти подалі, щоб далі стрибнути». Побачивши її насторожений погляд, Томас Вулсі хитро підморгнув і навіть приклацнув пальцями. Зовсім як Брендон. Розділ 9. Серпень-вересень 1514 рік. Зал був залитий світлом воскових свічок. Сяйво на стінних канделябрів, високих напольних канделябрів, канделябрів на скриньках і поставцях Відбивалися від гладеньких мармурових плит підлоги. Відсвічувала відлакованих дерев'яних панелей на стінах, відблискувало на важкому золотому шатті порт'єр і на дорогоцінних прикрасах придворного товариства, що заповнило парадну залу Ванстецького замку. Тривала церемонія розірвання офіційних заручень між сестрою Генріха VIII Марією Тюдор і ерцгерцогом Карлом Габсбургом, з яким вона формально була пов'язана упродовж шести років. Як і всі придворні церемонії, розірвання відзначали з помпою і блиском, як любив облаштовувати будь-яку значну подію Генріх Тюдор. Сам король був вдягнений у шати, багато прикрашені дорогоцінним камінням. Він сидів у кріслі під балдахіном і з посмішкою слухав промову сестри, що її підготував його вірний канцлер Вулсі, а він схвалив. Марі стояла на підвищенні у розкішній червоній сукні, тоненька й тендітна, з блідим і рішучим обличчям, величезними блискучими очима, у яких відбивалося світло свічок. Її голос звучав упевнено – до нас не раз доходили чутки, що герцог Карл і його найближчі родичі ставилися зі зневагою до укладених з домом тюдорів заручень. І сватання Карла до дочок інших знатних родин тому підтвердження. Радники Карла виховували в ньому ненависть як до мене, так і до мого найяснішого брата – милістю Божою короля Англії. Усе це дає мені підстави взяти назад, Дане шість років тому мілорду ерцгерцогу слово. До того ж, я ніколи не зустрічалася з моїм колишнім нареченим, не відчувала до нього жодних почуттів і з величезним полегшенням і радістю позбуваюся обов'язку бути поєднаною з ним. Мері говорила, як належало, її завдяцість було зломлено, вона стала покірною. Навіть її бажання носити п'ятикутний чіпець, який ховав її чудово золоте волосся, було ознакою смиренності. Генріха це навіть розчулило. Він розплакався, дивлячись на мері. «Яка ж вона красуня з ніжністю», – подумав він. Король знову любив свою сестру. Вона знову стала його слухняною дівчинкою, молодшою сестрою великого короля. Проте ні Генріх, ні Мері жодного разу не згадували, до чого довелося вдатися, щоб вона підкорилася. Ні він, ні вона жодним словом не згадували про Чарльза Брендона, який все ще залишався у Тауері. Це була справа Вулсі, а він наполягав, щоб маршала двору поки що не випускали на волю. Мері це подавали як турботу про його безпеку, щоб, мовляв, не накликати на нього знову гнів короля. А Генріхові казали, що краще серу Чарльзові не потрапляти на очі принцеси, щоб не наражати її на спокусу і тримати в покірності. Що ж до самого Вусі, то він не звільняв Брендона ще й заради того, щоб той усвідомив свою залежність від волі всесильного канцлера.